Ixel őrmester még mindig a régi. Na de ilyennel még nem volt dolga, mint a késdobáló. Úgy ordít, hogy néhány újonc idegrohamot kap, merre becsukatja őket. Elkéstek. Ixel őrmester úgy rohangált fel és alá a kaszárnya inspekciósok szobájában, mint egy megvadult bika. Amikor meglátta a két belépő légionáriust, Félre rúgott az útjából egy széket, és eléjük rohant. – Hát, üdvözlöm az orákat! – lihegte bőzgúnyjal. – Részünkről a szerencse! – felelt a kisdobáló. Az őrmester egy pillanatra meghökkent, de aztán még gúnyosabb lett. – És minek köszönhetem a szerencsét? – kérdezte, és baljóslatúan himbálta a felsőtestét. testét. <köhem> Ő alázatosan jelentem, kezdte feszesen a kockás, de a késdobáló közbevágott? Hát nem tudja, őrmester úr, hogy szolgálatosok vagyunk. X-el őrmester arca lilásan piros lett. Úgy, szolgálatosok! Kérdezte metsző hangon. Na és miért sietek úgy? Hát ráértek volna még egy kicsit. Hát bocsánat, mondta a kis dobáló. Nálunk első a kötelesség. A szolgálat a szolgálat. És fogja be a száját, ordította az őrmester, akit a guta környékezett ettől a bőbeszédű szemtelenségtől. Azután Kockás felé fordult. Kockás, maga már régebbi ember itt, és altiszt. Nogtassa ki ezt a piszakblőt, hogy kisebb pimaszkodásokért is kitéptem már az ilyen nyomorult újjoncok belét. Mondja meg neki, mert tisztességes ember nem állhat szóba az ilyennel, hogy igen keservesen fogja megbánni, hogy betette a lábát ide. Úgy ordított, hogy kidagadtak a nyakán az erek. Én az ilyeneket ízenként épem szét, az ilyen bitang úri csirkefogót. Na, ezt mondja meg neki őrvezető, de azonnal, mert magának is kirázom a lelkét. Romphez! de, őrmester úr! kezdte ártatlan mosolyjal a gézsdobáló. Romp mert széttaposlak, Bömbölte X-el olyan borzalmas hangon, hogy kint a kaszárnya folyosóján néhány gyengébb szervezetű újonc idegrohamot kapott. Romp te piszak! Romp mert a dzsombrótba gyalogolok! Ezzel megfordult, kirohant és úgy bevágta az ajtót, hogy a falról öt kiló vakolat hullott le. – Szeretném tudni, hogy miért olyan ideges ez az ember? – kérdezte ártatlan hangon a késdobáló. – Én utána megyek, és ajánlok neki egy remek idegspecialistát. specialistát. professzor professzora, nagybátyám, most épít van Afrikában. Már indult is kifelé, hogy felajánlja ilyen irányú szolgálatait az őrmesternek, de a kockás rémülten visszarángatta. Hát te vána, megőrültél? X-el őrmesterrel akarsz te viccelni, hiszen ez kész öngyilkosság. A késdobáló vállat vont. Na és? Hát ki mondta neked, hogy én nem akarok öngyilkos lenni? Jó ja, vagy úgy, mondta nyugodtan a kockás. – Hát az persze más. – De akkor egyszerűen akaszt fel magad. Az még mindig kellemesebb halál, nem, mint X-el őrmesterrel kikezdeni. – Hát az egy két járó földrengés. A két lábon járó földrengés ez alatt tovább tombolt a folyosón. A fentebb leírt gyengé fizikumú újoncok már nem tudtak ideje korán elmenekülni. <gül> Szegények. Ők itták meg a levét az őrmester dühének. Pillanatok alatt tizennégy hibát fedezett fel a négy ember uniformisen. Kifényesített gombok, ferdén álló keppi, rosszul felcsatott derékszíj és kifeslet lábszárvédő. Semmi sem kerülte el a figyelmét. Disznok, majd én megcsarnitlak benneteket, ordította. Három napi peratt, öt napi csalul, amíg meggebettek. Ez légió, nem szeretett nem aggok menhelye, nem kis dedóvó, nem mosókonyha. Majd én megmutatom nektek. Pusztuljatok a szemem elől. – Romp mert kitépem a torkotokat! A négy újonc rémülten menekült. Még pedig nagyot fújt, és elindult az iroda felé. Kockás Pierre és a késdobáló ez alatt felcsatolta a bardát, vállára vette a puskát, és feltűzött szuronyjal kisétáltak a szárnyakapuja elé. Felszesen álltak a faköpönyek előtt, és sokáig nem szóltak egy szót sem. A dobáló végre is megtörte a csendet. – Te, miért nem jelentettél beteget? De az a, a sérült vállal nem lehet könnyű itt állni. Kockás Pierre legyintett. – Ugyan, te veszélyes. A golyó simán átment a húson. Kocsmai verekedésből származó sérülésekkel általában nem tanácsos beteget jelenteni. Megint sokáig nem szóltak egy szót sem? Aztán a kockás megkérdezte: Te, bond? Honnan tudsz olyan jól bánni a késsel? A késdobáló láthatóan küzdött magával, mielőtt megszólalt. Te derék fiúnak látszol. Mondta végre, és olyan nehéz egyedül hordozni magamban. El kell, hogy mondjam valakinek, te talán meg fogsz érteni engem. Megigazította a puskáját, megint gondolkodott egy ideig. Valószínűleg azt hiszed, hogy valami késdobáló artista vagyok. Na, és hát nem? kérdezte kockás. Nem. Én Harry Livingston vagyok, a Livingston-féle hitbizományok jövendőbeli baronettje. Amit szólsz hozzá? Kockás Pierre vállat vont. Ugye embád, úrnak lenni sem szégyen. Nekem már volt dolgom erre felé egy-két úriemberrel, és mondhatom neked, nem hoztak szégyent rám a barátságukkal. Na végre is, senki sem tehet arról, hogy úrnak születik. Mato még egész rendes ember lehet. Mata csak emiatt lógatod az orrot, hát légy nyugodt. Harry Livingstone szomorúan elmosoljadott. Félreértettél, kockás? Nem ez az, amit olyan nehezen tudok bevallani neked. A kétségtelen, hogy Elismerem, milyen lelki nagyság kell hozzá, hogy megbocsásd nekem a származásomat, de én ennél sokkal súlyosabb és jelentősebb vallomást akarok tenni. Kockás kételkedve nézett rá, mint aki nem is tudja elhinni, hogy az elhangzottnál is súlyosabb dolgokat mondhat ez a csinos, szomorú, arcú, karcsú és mégis marha erős fiatalember. Na, no, hát csak beszélj, mondta biztatón. Na, igen, igen, már mondom. Volt egy lány Londonban, akit szerettem. Kockás, aki valami szenzációt várt, most csalódottan vonogatta a széles vállát. Hát, igazán. Volt egy lány, és... – Londonban? És szeretted? – Hihetetlen, hogy mik történnek manapság. – Na, és ha szabad érdeklődnöm, mi történt Londonban a blányjal? – Na, akit szerettél? Harry lehajtotta a fejét. Színtelen fahangon mondta. – Megöltem. A szenzáció tehát mégis elhangzott. Kockás érdeklődve kapta fel a fejét. Na na, hogy volt Jó. ez, kérem? Szóval, hiába előkelő úri ember valaki? Olyan jövendőbeli, bizébb baronet, vagy mi a fene? még lehet érdekes egyéniség. Jó indulatúan mondta. é hát ha. Megölted, fiam, hát megölted. Biztosan megvolt rá azokod. Szerelmi ügybe hallottam én már ilyesmit. No, megcsalt? Nem. Kifosztott. Nem. Azt akarta, hogy artista legyek. Kocká, ez zavarba jött egy pillanatra. Nagyot rántott a kék színű Ej Hát, hát azért... De ezért talán mégse. De neved rossz néven, én, én nem akarok beleszólni a legprivátabb ügyeidbe. De végre is az ember azt töl meg, akit akar. De hát úgy gondolom, hogy ez talán mégsem elegendő jók ahhoz, hogy megöljünk valakit. Egyszer volt egy lány, aki azt akarta, hogy verseket írjak hozzá. De – Megpofosztam egy kicsit, és rögtön lemondott a versekről. – Na, de hát megölni? – Félreértettél, mondta Harry. – Hallgass végig. Vidám és könnyű életet éltem, mint a többi gazdag fiatalember. A társaságom minden tagjának volt valami bogara, tehát nekem is volt. – Én kedvelő artista voltam. Tehetségem volt, hát egy-kettőre kitűnők és dobálóvá képeztem magam. Mondhatom, óriási sikereim voltak vele a műkedvelő előadásokon. Egyszer aztán. Na és itt kezdődik a tragédia. Elvetődtünk egy kicsit beszeszelve egy nyolcadrangú varietébe. Ott is volt egy kis dobáló. Hát persze, nagyon kezdetleges dolgokat csinált. A barátai bíztattak, hogy mutassam meg a fiúnak, mi az igazi késdobálás. És én kötélnek álltam. Megmutattam. <gül> Szegény gyerek valósággal elkáprázott, amikor hátrafelé, tükörből, alulról fölfelé pontosan körüldobáltam egy mézes kalács szívet hatalmas sikerem volt, de hát ez nem lett volna baj. De volt ott egy lány is. Hát, te még nem láttál olyan szépet, de én sem. fizom arcú, magas, karcsú, keskenykezű, ében fekete hajú lány volt. Akkor alig beszéltem vele néhány szót, de másnap már ott voltam, és harmadnap is néztem a mutatványukat, és állandóan azon eszkedtem, hogy mikor történik valami szerencsétlenség, hiszen a, a szerencsétlen flótás szernyi ügyetlen volt, mármint hogy a késdobáló. És ez a szegény lány ott állt a deszka előtt, és lehújt szemmel, Reszketve tűrte, hogy körül dobálják késekkel azt a pompás termetét, és azt a finomodású, kedves halvány arcát. – a nem fél? – kérdeztem tőle egyszer. – Ó, de igen, nagyon félek felelte. – Joe a partnerem bizonytalan egy kicsit. – Hát valami világra szóló tehetség, de hát ráadásul ízik is. Hát ezt nem szabadná egy késdobálónak. Rám nézett, és csendesen azt mondta. Milyen más volna, ha maga lenne a partnerem? Milyen biztos a maga keze? Kár, hogy maga úr, és nincs rászorulva, hogy kenyeret keresen a művészetével. Hogyan szívesen lenne a partnerem? kérdeztem. Nagyon. Felelte olyan hevesen, hogy azt nem lehetett félreérteni. A roppant zavarba jött a hevessége miatt, és szörnyen elpirult. Én megnéztem a kedves, finomvonalú száját, és arra gondoltam, hogy ezt a lányt még meg lehetne menteni. Olyan fiatal és szemmel látható szegénysége mellett is, olyan előkelő, kár, hogy világ hírű artista akar lenni, különben kivenné minden. Ó, de így azonban. Így azonban nincs más teendő, mint hogy elkövessem érte életem legnagyobb őrültségét. Leszerződöm magukhoz, mondtam hirtelen. Te kockás, még életedben nem láttál úgy felderülni és a boldogságtól átszellemülni egy arcot. Nekem ugrott, és mindenáron meg akart a csókódja a kezem. Felkerestem az igazgatót, és három perc alatt megegyeztem vele. Megbeszéltük, hogy ezt a Jot, ezt kártalanítom, és ezentúl én leszek a társulat késdobálója. Természetesen állarcban fogok fellépni, mert hát mégsem kompromittálhatom a nevemet. Az igazgató ennek is örült. Azt mondta, hogy a titokzatosság a legjobb reklám. Úgy volt, hogy másnap este csinálok egy próbát. Hát ez a társulat Vándor társulat volt, és egy temze kocsma hátsó helyiségében tartotta a próbáit. Oda mentem. Ott volt a régi késdobáló, akinek már előtte való napon a kártalanítási összeget. Ott volt az igazgató... Szilvia, és egy meghatározhatatlan korú és foglalkozású ember. Hangos ovációval fogadtak, de én nem éreztem magam valami jó köztük, és csak az vigasztott, hogy Szilvia olyan hálás és szerelmes pillantásokat vett rám, mint még senki soha. No, aztán elkezdődött a próba. Szilvia odállt egy deszkalap elé, és rámosolygott. A kezembe vettem a késeimet. Bevéreztem én semmi izgalmat, hiszen tökéletesen biztos voltam a dolgomba. Túlságosan is biztos, mint rövidesen kiderült. Fölényesen néztem, hogy késeim sorra beállnak a deszkafalba. Alig pár milliméternyire szilvű arcától. arcától. Már teljesen körül dobáltam a fejét. A test körvonalaira került a sor, amikor egyszerre csak egészen váratlanul kialudt a villany. Valami egészen jelentéktelen üzemzavar volt, mert pár pillanat múlva kigyulladt újra. És akkor minden ideg szállam a rémülettől. Szilvia ott feküdt a deszka előtt, holtan. Teste mozdulatlan volt, a melléből ömlött a vér. Hát bennem megakadt a lélegzet, moccanni sem tudtam. Az elsötétedés pillanatában kihajított késem, céltévesztett, és halára sebezte ezt a szegény leányt. Minden vér kiszállt belőlem, amint ott álltam, és a mozdulatlan tetemre merettem. Arra tértem magamhoz, hogy valaki kirángat a másik szobába, hát az igazgató volt. Na, te érje már magához, biztatott jó indulatúan. Na, nem tehet semmiről, a lámpa azok a mindennek. Na, azt hiszem, hogy a legjobb lesz, ha most elmegy, innen még pedig gyorsan. Értetlenül néztem rá. Na, nem érti, kiáltott rám türelmetlenül, ha menjem már innen. Menje haza, mi majd eltüntetjük a... Na hát senki nem fogja látni. És hát úgy úgyis elutazunk. Na, menje már. Ezzel kituskolt az ajtón. Én mentem fél állít állapotban. Elvánszorogtam egy taxig, és beleültem. Csak a sofőr csodálkozó pillantására vettem észre, hogy ingóiban vagyok. A próba előtt levetettem a kabátomat, de hát már nem mertem visszamenni, és nem is lett volna hozzá erőm. Pedig a kabátom zsebébe ott volt a pénztárcám is, de nem törődtem vele. Mielőtt kituszkolt az igazgató, belém diktált egy pohár rúmot, hogy hát magamhoz térjek, most pedig zúgott tőle a fejem, és nem volt egy egészséges gondolatom. Na, és mi van, ha becsaptak? Ha hazamegyek, és már ott vár a rendőrség. Az Andrák zsebemben találtam néhány kisebb bankjegyet. Megvásároltam a sofőr kabátját, és dauerbe vitettem magam. jóra szálltam, és átkeltem a csatornán Franciaországba. Az első dolgom volt, hogy lapokat vettem, de nem volt bennük semmi a dologról. Úgy tűnik, beváltották a szavukat. Eltüntették. Én azonban már nem voltam az, aki azelőtt. Nem tudtam volna visszamenni többet. Menekültem magam elől. Beálltam a légióba, most meg itt vagyok. Azt hiszem, így már érted a dolgot. Kockásból intott. Á, értem. Az a véleményem, hogy nem tehet semmiről. A hirtelen sötétség csak ugyan megzavarhatott. Semmi okod rá, hogy lelkifordalásaid legyenek. Sokáig hallgattak. Herrib lehajtotta a fejét. Hát, lehet, hogy igazad van, mondta rekedten. De én mégsem tudok visszamenni többé, és úgy élni Könnyen és gondtalanul, mint az előtt. Azt hiszem, hogy szerettem egy kicsit azt a lányt.